Fereastra. Capitolul 3. Zilele treceau și izvorul dorinței mele rămânea nesecat. Pentru a fi a mea, a dorinței mele, femeia mi era interzisă. Luminile din camera mea se aprindeau și se stingeau. Mi-a trecut prin minte că, așa cum eu privesc atunci când aprinde lumina, ori trage per -o, ori o bate soarele, oare ea nu mă privește la fel când își dă seama că nu mă uilea la ea? Nu se uită la mine niciodată atunci când ar putea să mă vadă? Hmm. Oare nu cumva se uită când eu nu știu? Pănuiți de sigur hotărârea pe care am luat-o atunci. N-aveam să mai dorm în așteptarea clipei în care se va uita la mine. La început, i-am potrivit orele de somn cu ale ei. De la 12 noaptea la 11 dimineața, dispărea în dosul perderelor, Dar într-o zi am avut o bănuială fatală. Dar dacă ea a profitat de orele de somn pentru a se uita la mine și nu putea vedea decât obloanele închise, nu cumva era atât de rușinoasă încât îmi căuta privirea doar atunci când știa că eu nu pot vedea. Nimic nu confirma bănuiala asta, de aceea s-a transformat într-o ghicitoare și m-au sândit la o veche necontenită. M-am procepit drept în cadrul ferestrei mele zi și noapte, hotărât să nu pierd clipa în care nimfa mea ar ceda în fața atracției exercitate de privirea mea și m-ar învrednici și ea cu o privire. Trebuie să adaug că în faza aceea mi intrase în cap un soi de rațiune a nesăbuinței și anume că ea ținea seama de dorința mea și îmi dădea ascultare. Toate mișcările ei erau dictate de mine. Eu și nimeni altul o împiedicam să se uite la mine. Eu eram vinovat de propriul meu chin. Eu și nimeni altul puteam să-i poruncesc, privește-mă. Mă întreb, oare nevoia el la fel de vrednică de laudă care darea sau bunătatea? Medicul meu spaniol îmi dădea doze suficiente de diazepam pentru a-mi alunga insomnia. Mă socotea la urma urmei un om cu scaun la cap. Singurătatea nu-i înspăimântă pe hispanici. O cultivăm, îi spunem pe nume, o punem în capul cărților noastre, drept titlu. Niciun latin n-a murit de singurătate. Treaba asta o lăsăm în seama scandinavilor. Suntem în stare să alungăm singurătatea cu un somn bun și să suplinim compania cu imaginația. Așa că mi-era de ajuns să renunț la barbiturice pentru a mă instala într-o veghie salvatoare care să nu piardă nicio o clipă din ochi ce se întâmpla la fereastra iubitei mele, de la care nu puteam dezlipi gândul. Iar dacă veghia mă trăda, doctorul mi-ar fi dat amfetamină. Bineînțeles că n-am putut să respect programul ăsta de veghie necontenită, moțăindu-ne ori profund cufundat în somn, alte ori. Trezind, mă îngrozit dintr-un coșmar, biciuindu-mă în gând pentru slăbiciunea de a fi adormit, tremurând de teamă că ea ar fi putut să apară și să mă vadă dormind, amânând vizita la doctor, cine nu face așa ceva, izbuteam să alung aceste spaime, nutrind convingerea că trăind într-o tăcere atât de săvârșită, până și privirea ar fi făcut scomod. Dacă ea m-ar fi privit, m-ar fi trezit cu ochii ei sonori ca un clopot. Gândul ăsta mi-aducea mângâiere. Poate că soarta nu ne rezerva altceva decât asta. Să ne vedem de departe. Se împlineau 25 de zile din viața mea cu iubita de la fereastră, cu nimfa mea. Într-o seară, cu luminile din camera mea stinse pentru ca ea să nu simtă că e observată, Chiar dacă știa că nu poate fi așa, că și ceasurile însorite erau cea mai bună dezmințire, fata s-a ivit la fereastră. M-am uitat la ea ca de obicei, dar de data asta, pentru prima dată, ea nu numai că și-a mișcat buzele și le-a unit mai întâi, apoi le-a mișcat în tăcere și a scos un muget. Un muget animal de vacă, dar în același timp elementar ca vuietul puternic al vântului și înfiorător ca strigătul mânios al unei iubite disperate. Am mugit. am ugit și m-a privit pentru întâia oară, am crezut că aveam să mă prefac în piatră, dar ea nu era meduza. Privirea ei, însoțită de acest muget înspemântător și jalnic în același timp, era de deznădejde, de ajutor, de nebunie. Glasul m-a săgetat atât de tare încât m-a silit să închid ochii. Când i-am deschis, fereastra din față era închisă. Perdelele erau trase, iar apartamentul din clipa aceea, gol. Ia? Aplecat.